I njegov manastir na prevleci utvržen na najboljim духовним tradicijama pravoslavnog istoka, jerusalimskim, palestinskim, egipatskim, nitrijskim, sinajskim tradicijama. I njegovo bratstvo, ubrano u tajni stradanja i primijeto mučeničkom proskomidijom gore na nadnebesni prestol, imao je vrlo duboko duhovno korijenje, vrlo duboka duhovna razmišljanja i nepokovevljive vektore. I mi, kad se već pozivamo na njihovo ime moramo da budemo prilično oprezni ozbiljni i odgovorni u toj tradiciji monaškoj na kojoj je vaspitavan naš Sveti Otec Sava i prebogački prepodobno mučenici i ne samo oni nego svo naše Monaštvo, a uz monaštvo uvijek i vjerni narodi znate da pobožnost pravoslavnog naroda uvijek ide uz monaške tradicije kad Godih je ignorisao trpjeva je ozbiljne krize i padove sa nemalim brojem izgubljenih Duša. U toj tradiciji postoje i knjige koje svešteno znanje, tako zvano duhovno predanje, čuvaju. I naš sveti otac Sava ih je čitao, iz njih učio tako isto i prepodobnom učenici prelovački, a što da ih i mi ne upoznamo. Jedna od tih knjiga vrvo bitna, vrvo cijenjena u duhovnim krudovima svetog pravoslavlja jeste i knjiga Starečnik izreke svetih i bogom nadahnutih staraca, duhovnih otaca i učitelja, autentične pravoslavne duhovnosti koja izražava opiti doživljaj jevanđelskog, dakle, Hristovog života, krsto-vaskrsnog. I tamo postoji jedna priča gdje starac putuje sa svojim učenikom i idu kroz zone sa povećanim rizikom. U jednom trenutku učenik kaže starac. Oče, poglašim se. Na što će njemu starac? Pobratimo pažnju, odgovor je vrlo dubok i suštinski razotkriva И диагнозу успоставил за многие наши проблемы и страху. Доколе на ту негову отше поглощиться, старец отговаря, указываючи прямо на узорок негового страха. Кажут, то и отуда, что се уж увек жив. Отудо што јуш чуваш живот свој што верниси предао што га носи кроз евангелије и изгубио да би испекао онај неустрашиви живот који нам нуди црква наша и Христос Господ воскресуи спаситељ наш Svjedoci smo, ako ćemo iskreno da zborimo, da je mnogo naroda uprašano, da strah kao stikija koja na zvod sruti i zvona javnije, sve više ulazi u naš narod. Neka su ti strahovi neobjašnjivi. A mi... Ходајут свјомим светим молитварима као и данас зови машиним светим оцима, старцима и мученицима, јер преврочка екипа мученика тосува старци и сестре, монаси, старци духовници, мученици ходајут за светим моцем нашим сагом, ми слободно, зашто да нам а коме шемо ako ne njemu pred kim iskreni da budemo ako ne pred njima otcima pastirima čuvarima našim dakle njima da odklijemo da, da ispovijedimo svoju pojazan hodeći kroz ove zone vaistinu visokog rizika vidite i sami Život ostaje sve komplikovaniji, sve opasni, Provazimo kroz Minska polja. Čuje se urlik vukova i rika, gladnih lavova, na koje nam još u ono vrijeme ukaza sveti apostol Petar. Govoreći, pazite kako živite, budite trezveni je lavo riče i gleda neopreznog da zgrabi, da probuta. I osjećajući to urolikanje, taj lavež glavnih pasa i zvuk glavnih hijena, a sve to kroz savremene medije, kroz pijenu, deformisanu kulturu kroz ideologije, filosofije, nauke koje su potpuno izgubile svaku duhovnu, moralnu kontrolu i sve više postaju medijumi razorni, destruktivni, demonski sila, mi ne možemo da se ne plašimo. Baš liče je jedan mlad čovjek došao u naš manastir pa kaže... Očer, ne znam, imam panične napade, pada mi se u nesvijest, imam strah da izađem na ulicu, da budem među ljudima. Pritom, mlada, lije, zdravo, ali osjeti, pareluje. pa reaguje. Pa brate, to je normalna reakcija, vrijeme je prilično teško, napeto. Ta panika je za početak dobra reakcija. Ne bi bilo dobro da si hladan i da sve ovo prihvataš za gotovo. Dobro je to, nego ajde da tražim onaj travi uzrok. A on je, bratko i sestre, baš tu, u tom čuvanju života od životodavca. Ako pitamo i požalimo se Svetom Otcu Savi, oče Savo, prašim se, oče Savo, bojimo se kao tvoj narod, sveti prepodobnom učenici, prevlački, bojimo se, zepnjom smo ispunjeni, onako ispovje svijedu da prinesemo. Znate što će nam reći veliki otac? I prepodobni mučenici, starci, duhovnici, preločki. To вам je okuda što još niste umrli. Čuvate живот svuteći da ćete ga izgubiti. A kako je наш naš rekao u svetom jevanđelju, kaže sveti opet Savo. Danas smo u svojbi pojeli kako je narod porodio jevanđelja. Jevanđelu ga učio, pa kaže, šta ono kaže gospod tamo, u svetom Jevanđelu? Svaki onaj koji čuva život svoj, krčevito, serbično, samoživo, egoistitno, izgubi će ga. Pritom, i to dok ga bude čuvao, bit vrijeme preispunjeno strahom, paranojom. Ako ga izgubi, kaže gospod. Mene radi i evanđelja za dobit će ga, nepokovepljivo, neoduzimljivo i besmrtno. Tako, brazvi sestran, ako već prizivamo ime Svetoga Sada, ako se sabiramo oko svetih i prepodobno mučenika preločki, Ajmo onda da i posluša pa i mi kao sava, ili kao rastko koji gubi život svoj, da bi ga zadobio kao saba u toj mjeli da može i nama da ga i posvjedoči i ponuditi. Jer savina oaza života, to čudesno sveto sablje, ono je posledin se i prolog, gubljenja, odnosno umiranja, odricanja od privrameno, radi stricanja преподобному Prepodobno mučenici prevočki, svi do jednoga prethodno живот свой, а то pa to gubljenje potvrdili monašnim postrigom, pa se u nozja njihovog života projavila kroz njihovo mučeništvo i kroz njihovo mirotočenje, da imi posti svjedoče istinitost riječi gospodin, da svaki onaj koji izgubi život svoj, njega radi, dakle Hrista radi, u ambijentu crkve i po jevanđelskom, liturgijskom standardu, da ga zadobiti. I zato u danima koji su pred nama, A bit će, i sestre, velikih nevolja, gospod ih je najavio. Biće i razloga za ozbiljna strahovanja. Oni koji budu čuvali život svoj, kako kaže svetoje evanđelje, umiraće od straha. Ajmo zato to mudro, kao dobra djeca dobrih otaca i vrhunskih, учителя и путеводителя да почнуемо да губимо живот свој у цркви стичући и приучашчујући се христовним животом у тајни крштења тајним рукомазању тајни приучашће и евангелском подвигу да обогусујеш смрт njega je zadobijemo i od njegovog besmrtno i vječno života. I onda da kroz koji su pred nama, hodimo za našim starcima, za našim svecima, savom i prepodobnom učenicima prevočkim i svim učenicima i novom učenicima u miru, pojući у дорбістьх іменна празнуючі празник бессмртне все славующі бога нашег koji je коіе на небес има заедно са сином je коіе ради нас небеса сабио и духом сведби нас постояну цркве на небес Vazmir. I ovo pojanje ove naše dječice i ove naših horova, neka nam bude nada, utjeka i obotrejanje na tom putu koji vodi u život vječni. Hristos raskrsa. Pajćemo vas. Hristos među nam. Jesu i